Madda Üçüncü fəsil O günlərdə vəftisçi Yəhya Yəhudiyyə çölündə vəz edərək meydana çıxdı O belə deyirdi Tövbə eləyin, çünki səmavi patişahlıq yaxınlaşıb Bu o adamdı ki, Yeşayə Peyğəmbər onun barəsində belə demişdi Səhrada nidayədənin səsi gəlir Rəbbin yolunu hazırlayın, onun keçəcəyi yerləri düz edin. Yahya dəbə yunundan paltar geymiş, belinə dəri qurşaq bağlamışdı. Yeməyi çəyirskə və çöl balı idi. Yerisəlim sakinləri, bütün Yahudiya diyarından olanlar və iardan ətrafında yaşayanlar Yahyanın yanına gəlirdi. Olar günahlarını etiraf eləyərək, onun tərəfindən iardan çayında vəftiz olunurdu. Fariseylər və sadükeylərdən çoxunun vəftiz olmaq üçün onun yanına gəldiyini görən Yahya onlara belə dedi. Ey gürzələr nəsli, üzərinizə gələn qəzəvdən canınızı qutarmağı sizin beyninizə kim yer İndi isə tövbəyə layiq vəhrə verin. Ürəyinizdə atamız İbrahimdir deyə düşünməyin. Mən sizə deyirəm, Allah bu daşlardan İbrahimə övlad yaratmağa qadirdi. Artıq balta ağacların dibində yatır. Beləliklə, yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilir və o da atılır. Mən sizi tövbəniz üçün su ilə vəftiz eləyirəm, amma məndən sonra gələn məndən daha qüdrətlidir. Mən onun çarıqlarını daşımağa belə layiq deyiləm. O, sizi müqəddəs ruhla və odla vəftiz edəcək. Onun kürəyi əlindədir və xırmanını soğuracaq, öz taxılını ambara toplayacaq. Küləşi isə sönməz odda yandıracaq. O vaxt İsa, Yahya tərəfindən vəftiz olmaq üçün, Galileyadan iardan çayına, yəhyanın yanına gəldi. Yəhiyyə ona mani olmak istəyərək dedi, Sən məni vəftiz eləməlisən, Sən niyə mənim yanıma gəlirsən? İsa ona cavab verdi, Hələli buna razı ol, Çünki biz salihli işini beləcə yerinə yetirməliyik. Onda Yəhiyyə razı oldu. İsa vəftiz olunan kimi sudan çıxdı, O vaxt göylər yarıldı, və Allahın ruhunun göyərçin kimi indiyini və öz üzərinə qonduğunu gördü. Göylərdən bir səda gəldi. Bu mənim sevimli oğlumdur, ondan razıyam.